Alhamdu lillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasulna muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa s-salam tasliman kethira Allahun jalla wa ala falandarojim vatëm përti ndihim të faal e karkojm dafda të bëkim të allahu të qoqshu bi muhammadin sallallahu alaihi wa s-salamu bëfamilin të shokët dha të jadat të qendikin rukën të ura dhendin të fëntek sajbota të ndarulazër Dhe të vazhdojmë edhe sëtë me lenë Allah të manuar Me një nxarje një të rëndësishme Me një ndodhi Që ka ndodhë në kone Për i gamberit sallallahu a sallam E që pa dyshëmë se Në te komësime dhe uzime të rëndësishme për neve Kime thënë se njohja e Nxarjeve nga e kaluara Veçanëresht e që vje nga koha Për i gamberit sallallahu a sallam Për neve shumë rëndësishme Nga se është një gjenerat që Allah e ka p shoqërues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Janë edukuar nën mbikëqyrjen në e pejgamberit alaihi salatu wasalam. Madhia gabimet e tyna dhe pyetjet e tyna Allahu xhalle wala i ka trajtuar me shpallje. Prandaj për këtë arsye edhe shumë tjera janë një gjeneratë specifike për neve. Duhet i njohim, duhet të dimë për ta në ndjekim rrug në tyra dhe obligimit që kemi të reqekimin në tyra të izbatojmë. Për këtë arsyja, shpallosja këture në gjarjeve për neve si kurse e përmanda është të rëndësyshme. Edhe në aspekt në kuptimit të fes, edhe në aspekt në dukimit, edhe në shumë aspektet tjera. Rasë që të të të përta është rasë një gruaje Por, një grueve qanë, spesifike, e cila me qënerimin e saj ka bëndë dërshimet më dha. Kjo grua është umë musulemi, umë musulemi, një grua në kone pejgamberit sëllallahu a sëllam. Umë musulemi është grua ja e gruaja e Malik i bën nadër. Kjo Maliku është e idhujtarë, nuk e ka pranu islamin. Ka njetun me dine, mirë po, Kërkar, përgambirin arihi sratu vësëram, nuk ka dashmë për në islamin. Dhe është përpjek u muslimi, pas që aja është bëbesimtara, me e bin që me ndjek përgambirin së osallem, me jekdon nga jekdo i dujtaria, por aja nuk ka dashmë jekdon. Ma djenë një arsotemi, ka thonu muslimis, para se me ulergu për në shamë, për në shamë sirin e sëshmë, Ka do është me ikë nga medinë e ja Dhe me shkunë sham I ka thonë në gru ashti Nuk mojnë më u bojnë Shëtë që shpo kërkanë ti nga se Ky pejgamberi që ti përdu pejgamber E ndalen alkoholin E onë sënë elu alkoholin Andaj ka ikë E ka vdekë në shamë Në mosbesim, në itë të ri Që ashtë të që shukonë, që ashtë të vdekë E kjo mu sërimi ka që në gru fisnike E kjo mu sërimi ka që në gru fisnike Ka qenë gru dhe më thonë me nam gru burnore dhe ka kërku me martu një njëri qëtër e Butalha kjo e Butalha edhe kjo kuni dhujtarë së kombe simtarë ka me kërku dorë në saj dhe e i ka thonë mithlu kja la ju rënd ka thonë dikush si ti nuk thejet pëjderë se e Butalha ka qenë njëri trim, i gudzim shumë, i pashum normalisht ë uh, nuk ka çfarë të më thon kti ju. Kaon dikush se si ti s'kthehesh. Mir po ti i dhujtor. Edhe në nuk muj me qenë gruaja jota. Ka thonë Butalha radio ta shosh pasati u bësim tor, po i ka thon, un të ofroj ari arjë argjend sa të dushti. Vet vet çelegojn sa të dush dhave, ari arjë dhe argjendi i ka thonë, u mësulemi, ari dhe argjenti nuk janë qmimin martitës të ima. Për. Nuk, nuk munësh me e pagu qmimin e martitës të ime me ari margjensë. E i ka thonë, cilë është qmimi martitës të tonë e pra? Ka thonë, qmimi martitës të tamë është, te i bubu musliman. Buur musliman, që kjo e qmimi martitës. A i s'kejo e të pak menanë, pas ta i vjenë thëtë, e ku buhët kjo punë, Që është bëhet këpun? Tho duesh më shku të këpigamberi Alehi Sëratu Sëram. A tjetë aj, lejmë rosh, edhe aj të rëgom pas taj sësi, bëhet këpun. Shkone butale të këpigamberi Alehi Sëratu Sëram, ka që njëri me nëmë, njëri tërim i guzëm shumë. E edhe duke ardë, pëgamberës më ka që duke njëtë me shukët e ti. Ka thonë në sytë e butales për esha islamin. Më në qëki njërë është të orë, më bo mësliman. Kor karë botalët e këpëgamberi Alehi Sratu Osram, është ullë edhe ka shprej dëshiren, dhe pëgamberi Alehi Sratu Osram e kam su, qyshë më bo mësliman. Edhe botalë është bo mësliman, pasaj është bo mësliman i mirë, i devatshëm, e ka lenë gjurën pashlyshme në historinë islamë, në përkrahen e pëgamberi Alehi Sratu Osram e në dëveçmërinë punë tjera është pjesa e dytë e rrëfimit të hynë normalisht shumë interesante si kusht e pjesa e parë kur e Butalis i vdes në djal por kjo gjë ne pastaj është më e gjatë se kaq nuk dua më marr kohë më tepër dua për saot më përmend çtë pjesë deri këtu ku përmenda thonë dha më i prend sot dobi që kanë bënë këtë ngjarje dona Butala bod musliman dhe martohet me Umuselemin afën kushart Umuselemi U muslimi është nona Enesi i bin Malik. Enesi i bin Malik unë të asmetu si njore a ditëve, shak i pegamberit sallallahu sallam, Enesi i bin Malik. Se baba i ti Maliku, Malik i bin Adrën, an, Enesi i biri i Malikot, i kjo Maliku s'u bo muslimat. A ma është bo muslimat, gruja ti. Pasle kan i kanë dikut e këdjali saj Enesi, radiallahu ta'lanhu. Dhe kër i ka bu Enesi pak vijat, kër rrit pak, Unë musulimi e ka qëtë e këpëgamberi sallallahu alesallam Ka thunja Rasulullah, që ka që fa gruje Unë e nuk di me që ka me të njimu Unë e në luftë së në vi As pasuri së ka me të njimu As zemëra pa më kushtan më të gjind A në qëtë jo ali jem E të gjini që tynë, të ponë hizmet ka pak A të kuptim të frandi shka, tjabri shka Në i porri së da kërinë qëtë jo ali jem kushtë Në qëtë jo ali jem kushtë 10 vjetë ka najtë Enes Ibn Malik të këkë pejgamberi, sa sërën të i vojzmetëm. Po arë e ka bojë pejgamberi djetarë, nga shërptori e ka bojë djetarë, nga, nga se Enes Ibn Malik logaritë nga djetarë të sahabë dhe aftëm. Nëhon, aje e ka që për shërptorë, që i ka që fa gruja. Ti qka të minimu këse fej, ti qka me bona për këtë fej. Në dije së kam, në luftë sënë vij, aty ku ka pas të nevoj me shku me mbrojt fej atë nji mua shoq ama kom ideal çka ato po ta dhoshin gjinë e tyja rasulullah ata që ty karnuaj bash me ta ama tan kona ka kalu tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pse ka pas shumë noi për ta u muslimi për shkak se bursca pas ky ka qenë ngjarje së vetëm dhe so normal le kam martu e butal ha çka marrim nga kjo ngjarje po rezitë të thotë tash u muslimi është ndonëherë si me malik shikoj ne për shemb burrne tek sa e gruaje babën e anesitav. Ëh për çfarë arsye e ka humbton këtë mundsië atë? Muhammedul musliman e mëshëndunë sahabë, një titull i lartë, kategori e lartë, ai më fiton derën e dënyasë të tahiretit. Për çka ka humb? Për një got alkol. Ka unë mirë ai s'ka se ka kontestu besimin si ka kondesua argumentet, po qka ka qenë të e problematike, e pëshetia. Ku fatke si qka platë njërëz dhe satë, ku jo përshkak bindjes, jo përshkak se ka një liqka matë mirë, po vepse sun e len një haram, të atë unë sunë falna. Sunë në pëse, sunë e loën këtë punë. Andaj e len namazin, pëse, ma përpara e len namazin, e len gjinimin, se që e len për shambull një punë të keqë që ka kuarin epshme dhe njerës. Ka e gjion njerës për shumë nuk në gjinohin. Pëse së gjinan? Vë Allah, kofën e sabajt, sënë më pa e pjevën. Nëse se pi kofën e sabajt, më dhajmë kërë gjithë ditëm. Për një kofë e hubë në gjinimin, që ka njerës për shka hubën? Atë një qëka i bjenë më hubë në gjinimin. Për e madhe, për shka? Për një kofë, për një dohanë. Së muna Daj kjo është vetëhumbje e madhe. Kjo është humbje e madhe. Kur njëri për një apsh, për nikujt e humb shpilibin Allahu t'i mënduam ata. Sikurse tash, më maj gjithkusht me niveltë veta, ne kemo besimi se mëkati ka dalë me zëti, por domethënë çim parisisht jeni sa humb pop. Malik ka humbur mundsinë më të mëkon me vazhdu me kon buri kësaj guri e burrënore. Ne kemo baba i këtij dietari Resulmani Malik u përmend. Patkëse është Kajtë ka i ka upë, pëse i ka upë, ka thonë se kjo përgember ju harrimul këmër. Kjo i thëtë haram alkoholit të në smun apo ta edhe i këp i këtu. E sa so ka pi alkohol bas përgemberet, pak, kjo dhek me herën shama tje. Ja. Për pak, një vjetë, djë vjetë, e ka humë përjetësin e këpërgjimit të allatë gjendora. Pra e në të nëzërë, nuk ka më të rëzikshën për njërin se e përgjiti, se nefësive të thonë. Nuk ka. Pra ne i pejgamberi sallallahu a sallam, shpesh her e ka bu doa, që Allah me ru i të pesherët nefse të përën. Nefseja jo egoja, e epshi brendë shumë, e jo anë e erte një riutë. Ma di ka arë njët i pejgamberi sallallahu a sallam, i ka o njerë, ka o namë Muhammed, që le më suko me sëmëtarë, ka o ne kon vendosë me të një këtyj. Kon vendosë me kom pasus jote. Ka thonë pejgamberi, nëse ti mjek mu, bësh me simtar, unë kom me të mësu një dua dveçantë, shumë mirë për të jopë, një lutje. Që ka pejgamberi, me qka i ka? Ska hon, pa kom me të honë një pozitë, kom me të honë një dua, me të mësu një dua është punë e madhe. Aje bu musliman, e pejgamberi, ka honë, duaja është kjo, Allahume, elhimni rushdi, vëkini shërra nefsi. O zëtë, Më jap pekurin, më jap mençurinë, më jap mundësinë i Dallu Sanat, edhe më ruaj nga e keqja e vetes time. Nga lakmia, nga efshiri, u pse bon ahor. Njëri e bon ahor, kujta, apo, njëri e bon ahor vetë pra që kënjere, e vet. Pra sikur njëri kujtë ne ka ka pas edhe ku ka ku ka shkuar. Kjo është e para. E dyta të ndroson çka morëm nga kjo, është se. U Muslimi i ka pas në ofth dhe qatë spesifike, që me umartu bu me Butalë. E Butalë, për një më u kënë burin madhe. Që taj ka thon, luk, e ka thonë, mithë lukë e lajurët, dikush si të, të është, për le me e këthyja. Për një më konë njëri, edhe me, me namë, edhe me autoritetet, me guzime gjithë. Ama ka thonë, dushë me pagu qmimin. Ka thonë, sa të dushë, nga arë dhe rëzjëni paguqimin. Ka në zduhë këtë, këny kër Te i me bo mështë një mafët. Shukaj dëmonë këtë gru e cila ka tentu në gjithë dë mënyrë me qëka ka pasë mundësi me e përhapë fejnë e Zotit. Përshamë, sa mundësi kemi sëtë në që me bo mirë? Sa mundësi kemi sëtë me përhapë në fjallë të pejgamberit sërë Allahu sërëm? Sa muzikimi sot me përhapni ligjërot do bësh më mirë. Sa muzikimi sot për shembull që me përhapni uzim saktum, nuk e përdorim atë. Kjo grua ka qysh çka më bë. Ne kam ne çka shumë me don pengon, ne kam që djalë që merr. E ka veten ta, s'po martuana me kët burr pse te bëj një, një një musliman më shumë, bënu musliman martona. Shiko nga çdo aspekt ka qyyr me ai, ato s'i ka edukuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për të ndozë. Mësimi që më nga kjo është që njeriu duhet me këtë potencial që e ka, me këtë muzikë që i ka, me i përdor në shërbim të përhapjes së fjalës së Zotit. Nga se çka fjala e Allahut, Kurani thënë Zot. Nëse hyn shtëpiat tona, nëse hyn shoqërin ton. A bërt cita meta mesve, më me mirë a më acarum A përhapët ma shumë drejtësia për drejtësia? A përhapët ma shumë bujarinja kopratësi? A përhapët ma shumë besnikrija të rathih? Qëka përhapët ma shumë? Ndije që ka përhapët të përhapët? Pra dhe ti kërë i përën fja një Allah, ti ke përhapë konë? Ti ke përhapë siguritetin, besnikrin, bujarin, vlaznin, mirsin. Kërë i këtë e shumë tja nga virtuit ti ke përhapë. Përndaj nuk du mu të dhimë së asë koha, asë mundi, asë pasurija, asë keqka ki, me i përdojnë në këtë aspekt. Plësoj, investimit që e bënë me atë që e ke nga koha jote, nga autoritetin, nga pasurija, nga keqka ki, investimit që e bënë ti në këtë aspekt, është trektia me e mirë që e kebunje tona. Për. është trektia me e mirë. Shkënë për njërë nga njërë e investojnë përshamë në një partitë sa këtu më pë Kërë vjen për shtetë të një mjëpë muë Pëse e, po. e investuar në këa nësopë Lëgari që kërë të vjen e e të një I mërë e të një dosera të Ja këthejnë ata këta këtë alëmë E po, e një investuar nëmë E me investuar nëmë E me investuar nëmë Qështë e këta në loge dhe gjallë Ndo po. njojnë ahiratë Përëndaj Ka thënë pejgamberi Sënë Allahu A.S. Kër dikush i jepë, dhe gjeni, kër dikush i jepë, sadaken e ti e merë Allahum me dordhë vetë. E pasaj e rritë, e rritë, e rritë. Sikur që e dikush për juve, e merë, dhe më anë, atë viqën e vogël, e rritë desu të botë, në më baktie madha, që ashtu Allah e rritë, sadaken e dikujtë. E jo, më të më gënë sadaken e vogël, po Allah e rritë, e rritë, e rritë. Kër delë të ditë Të jepë Allahu shpëllim në sadako sush Jo që ka së këmë thonë Të nëgjia Allahu së këmë thonë që Për në për shambu Filimi i marveshës me Allah Filimi, starti Ashtë një me dhejtë, starti Ti një dhejtë Nëmonë, nëse e jepë Një euro Në punë të harit Të regjistrojnë dhejtë Minimumi Një zetë, pësë dhejtë dhejnë 700 registruat varsisht nga hon, sinceriteti edhe bujaria që e këtë reguafen nëse një minut endan për fetë Allahut të, Allahut të një Allahut si me konë dhejt një orë si me konë dhejt orë badom kusht dimesh se këtojnë matematika që na kuptojmë se të Allahut shumë atepër për e kusht ajë që sepëron këtë këtë këti këtë marvesh e më Allahut të barë këtë talëm përndaj Allahut për këtë marvesh e dhe të feste bësh be bej ju kuullu lledi bajat be tlumtju çka allah do tlumtju për tregtin që keni bue me zotin tlumtju çka keni fitu ndaj ka kuptu muslimi këtu ka kuptu se me allahun xhelal xjalil është rani të ndroza nëse ski muslimi me kon direkt i kyçur për hapje dimoje projektin që për hap bën diçka do bën diçka thon bën diçka që i këndribojnë kësej puna po. Aja për cilë, a tërëgon, a ludon, a... Ful, të, ama mëndohë me këmë pjesë dhe projektit. Mëndohë, punë së harit. Qëka do qëfë, thëmë? Që mësë përmet më i priumë nga mirësia. Sikushe ka qenë u musulimi. Qërë të të të që mënëm këto është, dikush mundë me thonë, kjo botala për interes ka po musuliman, se pas ka pasit dhe që mësë i më marthu me një gru, po mus Jo, e bëtale e kom borë, nuk e bo mësliman për një gruafën, ama burnia e kësoj gruja ka bo mësliman, jo marri zëmetafën, qëka në këmë të njërë? Ta e ndronët lëzërë. Nga njerë e njerëzit, e testojnë në format caktuara për kushtimin të në fejtë që i kjefën, së aki për një me. Zëshojnë që i e lëra manë, E shunë që i letëja më në kësepunë, atë të kësa përshështët, a këshunë përgushtumë, i sinqertë, stabilë, në fetë Allah të barë akotala, këndikën të njënë për zivështë. Nëon, ebër Sufjani ka qenë një ku në meke u ku në thatsi e madhe. Fu ka rëk shumë madhë. Ka nikë për bukë në meke. Hala në ku luf në luftë me pegamberin, sallallazëm, halau pao qëllur meke. Edhe Ebu Sufjanin pëjzori shkan të pejkamersën Medina, me lip në dim. Kujna me lip, a di që i përluftanë vazhdimisht. Ama e ka di që kjo bura. Apse e përluftojmë, e përkondërshtojmë, na e këna dëbunë, ga me ke, ama kjo është nëryshë, e kanë dit. Ka shku e Ebu Sufjanin në Medina. Me lip nga pejkamersën në dim. Minimu se me ka o metë, kja që o metë edhe karavanet e ndimës për meke në kanë kalu ka Medinja. Në që ka noj për shame të përmëshku në meke, është dhërë me kalu ka Medinja. Andaj është dashë minimu pe i gamberi Alehi Sënatu. E për sëferën gjatë që një Medinja ka pa qëdina. Ka pa, të më honë, qëfarë respekti, qëfarë dashnije, sahabët me zveti, E në veçan t'in dhe i pegamberit sër Allah sërëm, e ka thonë, pasaj, kom hi në vend e ndryshme, kom po mrat, e kom po shëptot mratve, e kom po gjithë shka. Një temë, kom po me dashë dikush, dikën, si shok të Muhammedit Muhammedin, e rehi sratu sa, që si dashnijës kom po unë. Andetën, në rëzër, lidhja ju në me zveti, respekti ju në me zveti, dashnija ju në, përkushtimi jonë, qëndëshmëria jonë, stabiliteti jonë, sërstetit jonë, për adhon imajsh pozitiv, që njerëzit lakëmuj me kompasa i shqështopër. A kjo një lejthirje. Për një unë sërejmi, kër i ka refuzu gjitha të të hola, s'ka doshmë mërë arën, s'ka doshmë mërë argjendin, po qëmi më islamit se i ka qenë, feja e burit saj, ka u përshypje, ka dame se kjo së ka, ka bashkë shërto hegare, ka një me feja ndryshë e kjo, se gjithë kush e kishë pranu, kur kjo së ka pranu këtë, ti ka u përshypje. Ja ka ndezë me njëre lampën e interesimit, ka dhe se kjo të feja ka, ka një shkaj e përsaqme. Kjo nuk është bashkë e zakonshme, nuk mund bashkë, përës gru, parafuzon gjitha këtu, së është kjo zakonshme. Abu Talha nuk u bë musliman për interes. Jo. Po sigurisht e përmand. Por kushtimi i kësaj gruaje, edhe vendosmëria e kësaj gruaje e ka bërë atë musliman. Atë vendosmëria jote shpesh mund të jetë faktor më i madh i ndikimit se fjala jota. Ti bëhesh më folës dour për fë. Ama ku ne e dijmë që për një interes më të vogël ia lund pak kohën apo ta? e për një fjerët më dhvukëll, pak s'ke josh, pak më në qështë të më radhë, a dhe se se keni përime asë japën. A më kura që ki përime, e edhe mosh parimive tua, i vendosur, normal i urt, i, i, i, i, i, i but, nuk i arrogant, a më i parimor, kja mund njëzë në, në shumë një urt ka pak me të kundërshtu e tëna ka pak, a më kërje stabil, njëzën të fund të urojnë për këtë qështja. Atë më shala i kofë, k Së mund është asë me korruptu, asë me mashtru, asë të le namazin kur, asë të apin kur, i bëm përshqypje, i bëm përshqypje, i bëm përshqypje. Këgru, ka ndiku, në atë që ka potenës jepë. Për asaj që kuptum që në dronës në përfond, është se, njerë i kur dënë njëri kur dënë në këtu i ka ozëzime, fillojnë, në mon, shenjet më shfaqt e, e ka jafënë. Si këse ka më përshonë, fëtyrën e qëti njëri që i ashtu arë muzimalë. Pse? E përshonë, sa i ka pa, sa Allah i ka, ka shpallë, i ka ditu se është të mërtit, por për te i kësoj, për te shpallë, për te shpallës, njëri që je hapë zemrën fjallës Allahot, je hapë Allahot të batër edhe fëtyrën aftët një qëllë Allahu gjellegjalu disponimin, një qëllë Allahu të bare, këtëra, si në nëhon, atë afarsim e njerëz, pëse? Shësit afurëshme Allahon, afrojnë njerëz me ty, oton. Ose mëtari është i but, ose mëtari dëmon, është i parullë në Allahu gjellegjala. Ndaj, shenjat e këti besimi, shenjat e këti nështrimi, shihën edhe në fjallët e ti, shihën edhe në, edhe në, në cilën e ti, edhe në ezë sika po shup besimtar te partit wa ibadurrahman min fonte sura furqan allahu jallahu taala wa ibadurrahman erab te allahut qort i gjithmshershum rab ne nstrum kush jon i permand allah me ramdo kta kta tparten wa ibadurrahmani kushun yemshuna radihawna ata ec syn çet mi tok çka është çet ec syn normal nuk ec syn mos gan lluk nuk bën fasad nuk bën zhurum nuk bën probleme nuk bën rëmuja vetë tu je shkallon çem musliman më çu je çka jo musliman se të flas të kupton çka jo musliman atë ne sa arrim ne të nuk vërtet ecja jon dëvizja jon më tregu besimin ton është bëjni të tuku si më A më njëri, kër të ecë, ecë si arrogant. Kër fletë, ecë si a ignorant. A pëtanë, kër banë, ku e në shenët i musliman? Nëse shenët i musliman jetë veç në disa obligime që ti kryinë, ndo fjallë që i thua, është të pa me aftushma. Rëndaj, nga kjo familje i bekume, nga Ebu Talha, edhe u muslimi, ka dollë hajri madhë. Ka dollë hajri madhë. Edhe, pa dushim se, Uh, është e prëdshme që nga nga nga një bashkim i tillë familiar me dalje dobie më të madhe sigurishtas, tash është vazhdimi i ngjarës, por këtë e trajtojmë në një rast tjetër, ngase më kaq po mjofton për shkak se pjesa e tjetër është e gjatë. Allahu xhallahu an e bëft shërtor të fyesë ti. Na bëv gatash që të përhapin harin kudo që të janë. Allah na mëson që me vërtet ectja jon, heshtja jon, lëvizja jon po vepra tona, lidhja ju në me zvete, respekti ju në gjitha këto, tjenë me të vërtet të reguës të besimit tonë, kush jemi një realishtë dhe të reguën stereotetin tonë për kushtimin tonë dhe pasimin dhe i Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam. Allah e shpële për rëmëndjen edhe për dëgjimin e për sabrën, dhe të akim nashëm, Zotë i Rujt, e ju ndërohtë, sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallallahu aleyhi wa sallam